We'll <laughs> З чистими помислами, твердими кроками, хай світло небесне засяє блюдя, хто сам вирішує долю, хто сам приймає рішення. Без груду, без, блуду, без гною, без болю. Життям своїм залишається втішеним. Слово крутами продирається доля крізь хащі Закритими червоними рутами Не тебе чести своїй дізнащі Там, де з рідними милими Там, де. де зі своїми хорошими Власним розумом, власними силами Щастя своє збудувати зможемо Сліна свого, не зійми руку рано, не скаже слово And I'll see Героєм прирва роботи, героєм загибель славна криза, на для початку визвожич доти, і що для тебе твоя ліцизна Сіме слово, скаже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 про громадські імпрези та комерційні реклами. Програму приготували Борис Захарчук, Іван Праско, Ориса Гевка, Оси Брошка з технічною допомогою Пилипа Рискальчика. Бажаємо вам приємно провести час. У сьогоднішній радіопрограмі вам пропонуємо. Прем'єр-міністр Азаров зрезігнував, а уряд пішов у відставку. Драконські закони 16 січня відмінено. Парламентська Рада Європи звинувачує Росію в економічному та політичному шантажі. Частина статистика активістів Евромайдану, затриманих, зниклих та загиблих, та затриманих в Черкасах. Дорогі слухачі, пропонуємо вам цікаві враження Ірини Галай про щедрий вечір, який відбувся в Українському освітньо-культурному центрі 26 січня. Щедрий вечір. Молитва за Україну. Христос рождається, словімо Його. Так ми вітаємо нашого Спасителя в цей час. Вітаємо з надією на спасіння Боже. Наше, наших родин, наших друзів, нашої України. Як багато це значить, особливо сьогодні, коли людське життя, доля цілої України залежить від нас усіх, в Україні і по цілому світу, де тільки б'ється українське серце, де розривається від болю українська душа. Вже багато років Український освітньо-культурний центр традиційно разом з українською громадою Філадельфії під радісні церковні дзвони святкує народження Ісуса Христа, спільно молячись, колядуючи, співаючи щедрівок. Та цього року дзвонили дзвони на сполох, сповіщаючи сумні, страшні вістки. Тому наш щедрий вечір став молитвою за Україну, адже ми не можемо стояти осторонь. Вечір розпочався о першій годині пополудні молитвою, яку провів отець Володимир Костюк з церкви архистратига Михаїла. Сутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, що загинули від рук бандитської влади в Україні. Опісля був обід. Виступ камерного хору Аколада заглибив нас у задуму. Керівник і диригент Богдан Генгало промовляв глибоко споскайте. Я неправильно наголосив його ім'я. Керівник і диригент Богдан Генгало промовляв глибоко, спох... спокійно, тихо до кожного, хто був у залі, не залишаючи нікого байдужим. Його слова, які неначе підняли і понесли далі ті, хто в різний час безпосередньо був на Майдані. Вони розповідали про свої враження, свої пережиття, а найголовніше, як їх змінив Майдан. Юрко Дідула вірить, що Бог не залишить Україну, не залишить її народ на призволяще. Тут, на Майдані, він змінив свою думку щодо російськомовних громадян. Вони спілкувалися російською, але думали українською, про вільну, незалежну, квітучу Україну. На Майдані не тільки варив кашу, а й заварював міцний дух Лука, показуючи всім український прапор з Майдану з написом «Філядельфія з вами». Там треба було бути то треба пережити», – не стримував своїх емоцій Богдан Флис. Невеличка, делікатна, з віночком на голові, огорнута в прапор молодесенька дівчина розповідала про своє пережиття на Майдані. Раптом перетворилася у велета. У залі у залі була молода людина, Тетяна Климко, яка занадто скоро стала старшою, набагато старшою. Я боялася з дитинства шуму. Мені було страшно, справді страшно, коли ми стояли на вулиці Грушевського. Але коли біля мене розірвалася граната і залишила шрам на обличчі, а моєму приятелю вирвала м'яз з ноги, я перестала боятися. Тепер у мене немає страху. Тоді в залі вийшов молодий чоловік, неначе тільки що з Майдану. Враження було таке, що ось він зараз скаже все і назад в Україну. Мої батьки зі Східної України. Вивезені з Польщі. Вдома ми говорили по-українському. Але довкола все було російське. Тому я говорю російською. Але я українець. Я думаю так, як має думати справжній патріот України. Чи не символічно це? Вивезені, знищені, русифіковані, катовані. Ми залишаємося патріотами. Бо Україна не вмре, не поляже. Вона буде Жити, жити вільним, гарним, повноцінним життям. Цей щедрий вечір був насправді щедрим. Щедрим на найширшу співучасть, найглибші співпережиття, найрізноманітнішу підтримку всіх тих, хто сьогодні, не боячись бути заарештованим, закатованим, зниклим без звісти, став на захист України». Били дзвони. На подвір'ї Українського освітньо-культурного центру вирувало вже море автомобілів. Ми вирушали на автомайдан, бо ми не є байдужі, бо від нас також залежить доля нашої з вами України. Щедрий вечір в Українському освітньо-культурному центрі, що відбувся в неділю 26 січня, був надзвичайно успішним». Подяка належить Галині Пупин, Ірині Галай, Ігоре Вібілинському, Андреї Жаровській, Софії Коропецькій, Марті Тайліх, Анні Макух, Марійці Панчак, Маркові Тарнавському, Іванці Білецькій, працівникам центру і студентам-волонтерам та Олегові і Галині Малиновичам за їхню поміч. Особливу подяку складаємо камерному хорові «Аколада» під керівництвом маестра. Богдана Генгала за чудове виконання колядок і інших творів. Подяка також належиться і всім присутнім, які своїми щедрими пожертвами підтримали Майдан. Гроші збирали Зудак і Союз Українок Америки. Було зібрано 10 тисяч доларів». Це повідомлення приготувала Наталя Фірко, керівник сектора програм Українського освітньокультурного центру. у темних водах, У далекий край лежить нелегкий шлях. Доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, родинця моя Україна. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це з темних небес, загиблі поети й герої. Всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. два шляхи один веде у пекло інший шлях веде тебе туди десі щоб знайти цей шлях послухай своє серце твоє серце знає як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 це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє, не спинує різноманіт.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 зателефонуйте 215 725 44 30 ще раз 215 725 44 30 Всім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевеча, який знаходиться при 95-29 Баслтон-авеню, Біля Розоріже-Грант-авеню, працює під назвою Fletcher Насевеч Funeral Home. Вже 100 років, який родина Насевечу, подає професійну і вічлеву обслугу родинам в час Великого горя. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153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 та радо допоможуть вам у вирішенні усіх фінансових справ. Отож, приходьте і переконайтеся, чому MB-банк є мій банк. Подаємо найновіший список життодавців на цьогорічну куляду Українського центру. По 100 доларів Андрій і Любон Чорнодольський, Олександр і Раїса Маєвська, Михайлюк. Питро і Марія Козак, Зорослава Миско, Ігор Новоженюк, Джеролд Пеклак, Михайло і Катерина Малий-Сантьяго. По 50 доларів, Александр і Віра Федоркию, Оксана Юнко, Роман і Анна Пеклак, Віра Сензик, Ірена Шерба, Анна Штурмай, доктор Стефан і дружина Тамара Тимків, Іван і Любов Тиравський, Анна Сабродська, Калин Данко, Анна Гаврилюк, Богдан і Ксеня Коженовський, Богдан і Христя Кульчицький, Юліян Левицький, Богдан і Ірина Наконечні, Марія Станко по 30 доларів. Олена Стахнію, Микола і Оксана Дем'як по 25 доларів, Володимир і Віра Дзівак, Стефанія Ярема, Ігор і Анна Смолій по 10 доларів, Йосиф і Катерина Дулка, і Надія і Френк Опушинський. Всім жартодавцям дирекція центру складає щиру подяку. З найкращими побажаннями! Вітаємо з днем народження інженера Бориса Захарчука. Данило Захарчук з родиною, з дружиною Ксеною, з донькою Софійкою та сином Лукою вітають свого батька та діда з нагоди у родин та бажають йому щастя, здоров'я, родинної радості та многих-многих літ.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 -s -s Залишаєте працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну 401k у особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284. Найбільша в Північній Америці українська посилкова компанія «Міст».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 99.49 Оборонні акції Комітету людських прав у Філадельфії на захист Майдану Комітет людських прав у Філадельфії тісно співпрацює з Українським конгресовим комітетом Америки щодо конгресових резолюцій Сполучених Штатів Америки у справі персональних санкцій проти уряду Януковича. Конгресмени з Філадельфії та околич стали коспонзорами конгресової резолюції число 477, яка закликає Комітет закордонних справ до слухань, які мають бути переведені в короткому часі у справі санкцій українського уряду. Філадельфійський комітет звернувся до Українського Конгресу Сполучених Штатів Америки, що вони поїхали в Україну, щоб виявити підтримку Українського конгресового кокусу українським мітингувальникам з демократичної опозиції на Майдані. Оскільки члени кокусу не є членами комісії закордонних справ, вони розглядають справу поїздки як прислугу українських громад в Америці. Комітет оборони людських прав звернувся до Нобелівського комітету в Осло і подав номінацію ці Майдану на нагороду миру Нобеля Nobel Prize Peace Prize що треба було подати до 1 лютого цього року. Висхіді нагороди будуть оголошені у місяці березні біжучого року. Комітет людських прав у Філадельфії мотивував свій вибір мирною формою протесту Майдану в обороні людських та національних прав. Тому Комітет оборони людських прав у Філадельфії звернувся до Нобелівського комітету, відповідно пояснюючи, чому Майдан заслуговує нагороду Нобеля. Голова комітету Ульяна Мазуркевич, яка рівно ще членів Демократичної етнічної ради, разом з Юльяном Колясом. Фединським та халупою були ініціаторами зустрічі з найвищими дорадниками президента Барака Обами в Білому домі 3 січня 2014 року у справі загрозливої ситуації в Україні, викликаної поставою президента України та його уряду. Українці в Америці бажали почути від президента Сполучених Штатів Америки слова підтримки демократичним процесом в Україні. Тому голова. Комітету оборони людських прав звернулася листовним проханням до президента, щоб у своїй річній промові про стан унії підтримати у дусі демократичних ідеалів Сполучених Штатів Америки мирні вимоги демонстрантів на Майдані, що було позитивно сприйнято відповідальними за виступ президента Обами. Старший дорадник президента повідомив, що думки, висловлені в листі Комітету людських прав у Філадельфії, передано тим, що пишуть промову президента, The Speech Writing Team. Комітет оборони людських прав у Філадельфії підтримує і буде підтримувати вимоги Майдану і буде їм сприяти своєю діяльністю. Філадельфійська громада зареагувала на вимоги Київського Евромайдану кількома демокра... демонстраціями вічами в світно культурному центрі та трьома вічами в центрі Філадельфії біля ратуші міста. Учасників було до 300 осіб. У суботу 25 січня відбувся 60-й бал інженерів, на якому 500 осіб проводом метроплита Стефана Сороки та управи інженерів, головою якої є Петро Гелка, простягли руку підтримками Майданові. У неділі 26 січня біжучого року, після успішного щедрого вечора, який відбувся в Українському освітньому культурному центрі, відбулася автокавалькада, в якій взяло участь до 400 автомобілів. Демонструючи з українською національною символікою, вирушили від Українського освітньо-культурного центру та демонстрували свою підтримку вимогам Київського майдану по цілому місті. Всі учасники автокавалькади в Али участь у молебній до прочистої діви Марії у соборі непорочного зачаття у Філадельфії, який був набитий вщерть, владика митрополит привітав присутник, схвалюючи їхню підтримку законним вимогам майдану як вияв демократичних прав українського народу, гарантованих українською конституцією, молебень під проводом митрополита Стефана Сороки правили Треба з що до автокавалькади прилучилися українці з Нью-Йорку, які рівно ж відбули автокавалькаду. Було приємно ствердити, що в нашій громаді багато осіб, яких можна було побачити вперше на молебні та в кавалькаді автомобілів. Наші чудові колядки та гимн до Пречистій Діви Марії звеселяли та підтримували учасників молебня на Дусі, а український національний гимн, який почали всечесніші отці, могутньо сколихнув собором і з'єднав усіх у вшануванні вимог української державності. Учасники автокавалькади зібрали біля 5 тисяч доларів на Майдан. На кінець Пані Оленка Міщук дякувала в імені Комітету Майдану у Філадельфії всім, що причинилися до безсумнівного успіху автокавалькади та взяли участь у молебні. из з України і про Україну. Відставку прем'єра Миколи Азарова разом із повним складом уряду та скасування дев'яти законів, ухвалених 16 січня в ручному режимі, записала до своїх досягнень опозиція. У Верховній Раді висловлюють сподівання, що ці рішення знімуть політичне напруження в Україні. Водночас в опозиції нагадують, що виконано лише частину вимоги Вромайдану. Та кажуть, що наступними кроками будуть ухвалені Закону про звільнення від кримінального переслідування затриманих учасників протесту і повернення до Конституції 2004 року. Верховна Рада у вівторок скасувала дев'ять законів, ухвалених 16 січня в ручному режимі, які обмежували громадянські свободи. За відповідне рішення проголосувало 361 депутат. За словами члена фракції партії регіонів Сергія Гриневецького, відповідної домовленості вдалося досягти на полагоджувальній раді. Це перший позитивний крок для того, щоб зняти політичну напругу і вийти на конструктивний діалог для того, щоб продовжити той пакет, який був напрацьований за Часті керівників фракцій опозиційних і президентської команди каже Гриневецький. А зараз мав піти у відставку місяць тому, каже Кличко. Також у парламенті позитивно оцінили повідомлення про те, що президент Віктор Янукович прийняв відставку прем'єра Миколи Азарова. Це має зняти напруження у суспільстві, зокрема тому, що з посади пішов і міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, вважає позафракційний депутат Петро Порошенко. Те, що було подано прем'єр-міністром заява про відставку, значно полегшує ситуацію щодо звільнення міністрів. Відставка прем'єр-міністрів стратягне за собою автоматичну відставку цього кабінету міністрів, в тому числі представників силового блоку, які безпосередньо несуть відповідальність, наголошує Порошенко. Своїм розпорядженням Віктор Янукович також доручив нинішньому складу Кабміну виконувати обов'язки до початку роботи новосформованого уряду. Крім того, прес-секретар Миколи Азарова Віталій Лук'яненко повідомив, що обов'язки прем'єр-міністра виконуватиме перші віце-прем'єр Сергій Арбузов. Утім, на думку лідера «Удару» Віталія Кличка, навряд чи після відставки уряду припиняться протести, які вже відбуваються не лише в Києві, а й по усіх регіонах України. Ця відставка повинна була відбутися ще місяць тому, але, на жаль, цей місяць ми втратили і за цей місяць температура у суспільстві значно піднялася. Питання про відповідальність уряду було у порядку денному, Азаров почув про це і перший зробив все, щоб зберегти обличчя, відзначає кличко. Утім, в Верховній Раді не вдалося взятися за розгляд закону про звільнення від кримінальної відповідальності затриманих учасників масових протестів. Це питання розглядатиметься парламентом у середу після чергового раунду переговорів між опозицією та владою, повідомив лідер «Свободи» Олег Тягнебок. Не ставили питання на голосування по закону про декриміналізацію і про амністичність. Через те, що ми наполягали на законі, де би не було жодних умов. Влада ж наполягала ухвалити цей закон з певними відтерміновальними умовами. Ці умови нас не влаштовують. Вони не влаштовують тих людей, які зараз є на Майдані. Тому ми не змогли домовитися про єдину редакцію закону, запевняє Олег Тягнебок. За його словами, влада в обмін на звільнення затриманих мітингувальників вимагає припинити протест, розблокувати вулиці і площі Києва, прибрати намети та звільнити зайняті приміщення. В опозиції запевняють, що в жодному разі не підуть на виконання цих умов, доки не будуть виконані вимоги Евромайдану, зокрема щодо повернення до Конституції 2004 року. Утім, чи будуть наполягати на відставці президента в опозиції, одночасно не кажуть. Евромайдан. Затримані, зниклі, загиблі. Радіо «Свобода» наводить список тих, кого затримували прохоронні органи в зв'язку з протестами в Україні, що тривають від 21 листопада 2013 року. Війні неповним і оновлюватиметься. Окремо наводимо список затриманих міліцією 25 січня в Черкасах, оприлюднений головою Черкаської організації «Свобода». Також наводимо наявні у нас дані про зниклих і загиблих людей. Одначе подаємо їх частину через обмаль часу. Затримані. Абрам'ян Рудольф, таксист, Алексею Михайло, активіст Евромайдану, 34 роки, Андрійчук Степан, 65 років, інвалід 3 групи, Володько Сергій, 20 років, Гаврилій Мар'ян, фотограф, фрілансер зі Львова, Гаврилів Омелян, автомайданець, Горський Микита, автомайданівець, Давидяк Віктор, 20 років, студент. Дзиндзя Андрій, активіст і журналіст. Дидик Нестор, автомайданівець. Дешкант Юхим, 25 років, поет, автор кількох книг. Жетний Дмитро, 44 роки. Залинський Сергій, автомайданівець, 31 рік. Іванюк Андрій, студент університету Карпенка-Карого. Зуховський Сергій, 18 років. Ленець Андрій, автомайданівець, 41 рік. Лісовенко Андрій, активіст Евромайдану, 43 роки. Лоза Андрій, журналіст, інтернет-дивіст та газети Свобода. Карагяур Володимир, журналіст Інтернет-каналу Спільнобачення. Кобза Ігор Автомайданівець. Ковальо Вадим, студент університету карпенка Карого. Ковальчук Артур, 29 років, випускник Острозької академії. Костур Олександр, 21 рік, студент. Котляр Андрій, студент університету карпенка Карого. Крауцо Олександр Автомайданівець. Кудинов Антон, журналіст. Курий Іван, 1988 року народження Майборський Віталій, Мундеч Олександр, автомайданівець, Маркус Володимир, активіст Майдану, Маркус Олександр, активіст Майдану, Мартиненко Сергій, автомайданівець, 26 років, Месяк Ігор, 20 років, Москалець Дмитро, 28 років, культуролог, музикант, Окулов Даніело, студент Університету Карпенка Карого, Вольстап'янко Денис, Пальоха Ігор, автомайданівець, пасічник Микола, 72 роки, Попович Василь, Пужак Ярослав, автомайданівець, 19 років, Рубцов Денис, автомайданівець, Сайдаков Дмитро, автомайданівець, Салига Олексій, автомайданівець, 29 років, Сергієнко Денис, автомайданівець, 32 роки, Симонов Сергій, Слобинський Василь, Смолій Віктор, Сутик Богдан, 32 роки, Фролов, автомайданівець, Хробуст Юрій, студент університету Карпенка-Карого, Цилицький Владислав, Шкрабак Олександр, студент університету імені Карпенка-Карого, Шмендюк Андрій, автомайданівець, Юрченко Дмитро. Затримані в Смілі 23 січня Ємелянов Тімур, 24 роки, сирота. Іллашенко Олександр, 38 років, Сушар Віталій Вітальйович, Коваленко Олег, 21 рік, Вальчук Сергій Лікар, 28 років, Коргут Ярослав, 18 років, Харай Володимир, 24 роки. Затримані 25 січня в Черкасах місцева влада заборонила збиратися більше двох осіб після 6-ї години вечора. Безверхній Денис 17 років. Більцов Павло 17 років. Біляєв Олександр 15 років. Букша Олександр, 21 рік. Вакуленко Сергій 20 років. Деркач Назар 15 років. Завір'юха Андрій 16 років. Залозний Олексій 16 років. Іван. Щенко Давид, 16 років, Камінський Віталій, 22 роки, Каплун Олександр, 24 роки. Кожухар Олександр, 16 років, Козиренко Олександр, 27 років, Куліков Сергій 15 років, Кульчицький Андрій, 16 років, Ласкавий Ігор, 27 років, Месенко Роман, 15 років, Мошинський Андрій, 16 років, Нобелиця. Небелиця Євгеній – 15 років, Нехейма Богдан – 20 років, Нечупоренко Олег – 17 років, Нікітин Олег – 16 років, Носенко Роман – 15 років, Пархоменко Владислав – 17 років, Слюсар Валерій – 16 років, Сокірка Максим – 15 років, Тимохо Владислав – 15 років». Усенко Костянтин, Усенко Сергій – 21 рік, Фотенко Юрій – 25 років, Юзефович Віктор – 18 років, Юркевич Олександр – 18 років. Повідомляємо, що наш список тільки частковий. З 30 листопада 2013 року до 30 січня 2014 року у Києві до лікарів звернувся 1231 учасник акцій протесту, з яких госпіталізовано 681 особу. Про це повідомляє Департамент здоров'я Київ-Міськ Держадміністрації. Наразі на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я знаходиться 63 учасників масових акцій. Раніше лікарі-волонтери, які працюють на Майдані, повідомляли про значно більшу кількість постраждалих. Крима, це пояснювали тим, що міліція, за деякими даними, затримує в лікарнях поранених активістів, тому люди бояться звертатися за допомогою в державні заклади. Як відомо, загалом за час протесту загинули 5 протестувальників. Так, під час сутичок на вулиці Грушевського з вогнепальної зброї були вбиті Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Роман Сенек. Також під час сутичок Грушевського із колонади біля стадіону «Динамо» впало двоє чоловіків, один з яких помер у лікарні від отриманих травм. У Бориспільській лісосмузі було знайдено тіло Юрія Вербицького, якого викрали разом із Ігорем Луценко. Жодного підозрюваного вбивстві цих людей міліція досі не затримала, а про прогрес у розслідуванні не повідомляється». Дмитро Булатов розповів, як його катували. Лідер Автомайдану Дмитро Булатов, який зник в ніч 22 січня через тиждень знайшовся в селі Вишеньки Бориспільського району під Києвом. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували. Відрізали йому вухо та навіть розпинали. Він має проколи на руках. Булатов не знає, хто його викрав, але зауважив, що чоловіки розмовляли з російським акцентом. Після тривалих катувань Дмитра Булатова вивезли та викинули з машини. Жорстоко побитий чоловік йшов селом, стукаючи у всі двері, коли нарешті його впустив один з місцевих жителів. Від нього Дмитро Булатов подзвонив своїм друзям, які вже забрали його в Київ. Шановні слухачі, пригадуємо, що завтра... Цепто в неділю о першій годині дня відбудеться всегромадська панахида за погиблих учасників Евромайдану. Всіх запрошуємо взяти участь. Панахида відбудеться в соборі Святого Володимира при П'ятий і Челтонгемевеню. Повідомлення від ЗОДАКу. Злучений Український американський допомоговий комітет продовжує дальшу збірку на медичні потреби потерпілих мітингувальників Майдану та допомогу родинам потерпілих та померлих. Ваша допомога в сьогоднішній день досягла до тих, котрі в передових рядах, медпунктах на Майдані, забезпечила ліками харчами, коцами, черевиками, стельками, огрівачами, дровами та іншими необхідними речами. Рада Українських Державницьких Організацій Америки, відділ УКК у Філадельфії, відділ нової української хвилі у Філадельфії, комітет оборони людських прав у Філадельфії, та осередок спілки української молоді імені Української повстанської армії у Філадельфії запрошують вас на виступ Олега Медуниці.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 На виборах 2012 року Олег Медуниця був обраний народним депутатом України від об'єднаної опозиції Батьківщина. Удар Віталія Кличка та Свобода по одномандатному мажоритарному виборчому округу число 157 у місті Суми. Голова громадського об'єднання Українська справа, член партії за Україну. Він входить до фракції Батьківщина у Верховній Раді від грудня. 2013 року до сьогодні являється заступником коменданта майдану. Просимо прибути у п'ятницю, 7 лютого 2014 року, о 7 годині вечора, програма відбудеться. Виступ відбудеться в Українському освітньо-культурному центрі Сімсот Сіда Роуд Дженкінтаун Філадельфія. Виступ відбудеться у п'ятницю, 7 лютого 2014 року о 7 годині вечора в Українському освітньо-культурному центрі. Вступ за добровільними датками.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 Тоді за собою, як не якщо не я, хлопці, годуймося, дівчата, єднаймося, час лише знову нас, праці не біймося. What's oh.